Зокрема, я вступаю в кандидати. І, зустрівшись очима з братом, додав: я вже підготовлений. Прибув старшина Багіров з бійцем, ведучи в обох руках коней на боєприпасами, в'ючні сідла на конях були системи брянського. Коли в горах довелося кинути значну частину обозів і перейти на в'юки, Брянський запропонував ці прості сідла замість стандартних армійських в'юків, важких і громістких. Сідла Брянського, введені спочатку в Мінрокі, швидко дістали визнання, і тепер ними користувалися всі полки дивізії. Кінь Брянського теж був нав'ючений боєприпасами і парував під тяжким вантажем. «Старшина», – покликався Гайда, – бачив? Він вказав на трупи, що лежали біля вогневої. — Я знаю, — похмуро відповів Багіру. По дорозі він зустрів кількох поранених у цім бою, що пішли вже в роту. Вони все йому розповідали. — Знаєш, старшина, тоді скидай, друже, свою сорочку, а то глянь. Сагайда відстебнув на грудях булавку, і роздерта гімнастерка розійшлася на дві поли. Першина скинув йому свою сорочку. Бійці сіли навколо терма себе черяти. Багіров мовчки розливав норму спирту і підносив кожному сьогодні з особливою пошаною, немов перед ним були не ті люди, що завжди. Маковей раніше не пив спирту, бо й чи що згорить від нього. Він віддавав свій спирт хомі. Сьогодні ж Маковейчик несподівано випив свою порцію. Та ще й забажав випити хомену. Хаєцький не дав, Хмуро повитявши розплатитись іншим разом. Мовчки пили і мовчки діли, Як після смертельно втомливої праці. А Вася Багіров, роздавши норму, Мовчки відійшов у бік. Потім наблизився до наб'юченого коня Командира роти, Поклав руху на риву. Доки бійці вечеряли, Вася все стояв біля коня, ткнувшись йому чолом у гриву. Продерті плечі одрібно по-дитячому здригалися. Подзвонив комбат і передав Сагайді командування ротою, доки четвертий відділ прийшли когось із резерву. «А чули?» – зненацька порушив мовчанку Маковей. Шовкун казав, що повернеться в роту. «Може, ще когось і застане?» Зітхнув Роман Блаженко. Але ординарцем уже навряд чи буде. Він якось говорив старшому лейтенантові, що до Берліна з ним йтиме. Ой, далеко, браття, до нього йти. Буде ще крові та крові. Брянського поховали того ж вечора на самому шпилі тільки що здобутої безіменної висоти 805. Як ветерана полку, його ховали з усіма військовими почистями, які тільки були можливі в цих умовах. В суворій задумі стояли бійці навколо могили, слухаючи прощальне слово гвардії майора Воронцова. Він справедливо вважався найкращим оратором дивізії і полку. Але тепер це говорив не лише оратор. Воронцов стояв у своїй розстебнутій фуфайці, з якою майже ніколи не розлучався, ліва рука його була підв'язана на грудях. Майор сам брав участь у штурмі висоти, і його легко поранило. Лисий, з відсобовченими вухами, трохи сутулившись, він стояв над могилою, як старий батько серед своєї родини. Дя Воронцова, Брянський був більше, ніж тільки командир однієї з мінометних рот. З Брянським він прийшов шлях від самої волги. Брянському він давав рекомендацію в партію. Воронцов, наче за власним сином, стежив, як зростає цей молодий обдарований офіцер, фанатично неспокійний в поривах своєї думки. Він до останнього подиху зберіг вірність присязі, вірність прапорові, вірність своїй батьківщині говорив гвардій майор. А Брянський лежав на палаці білий, спокійний, з ясним чолом, і тяючи при місяці орденами слухав, що про нього говорили. Високий ясний вечір був сповнений тих чар простору, того запаху безмежності, який властивий тільки вечорам цієї підхмарної країни. Це не перший і не останні з наших бойових товаришів, яких ми залишаємо в Альпах. Ми йдемо вперед, а вони залишаються за нами на кожній сопці, як наші вірні застави. Оглянемось, і ми побачимо їхні образи, їхні силуети на близьких і далеких сопках. Будуть вони стояти на чужині, як вічна пам'ятка, Вічне нагадування всьому світові про жертви нашого народу, який грудьми зустрів навалу фашистських орт і сплачує власною кров'ю визволення Європи. Черниш стояв з планшеткою Брянського через плече, стискаючи в руці пістолет, наготований для салюту, і дивився на далекі верховини, що чітко окреслювались під мертвим сяйвом місяця. Часом здавалося чорнешеві що звідси можна побачити і ту висоту, на якій залишився боєць його взводу гай. Між тими сопками для Черниша встановлювався якийсь невидимий таємний зв'язок, як між тими придорожніми білими стовпами з розп'яттями, що він їх бачив у Румунії. Вдень ці силуети на горах виднітимуться за сотні кілометрів, а вночі будуть світитися сяйвом нагадуючи про себе і про свою державу. Це не лише жертви, це невгасильні гарячі відозви, написані нашою кров'ю. Було незвичайно світло навкруги. Повний місяць, як матове сонце, осявав океан хребтів, що розходились усі боки, скільки сягав зір. Чернишеві пригадались вичитані в дитинстві фантазії про далеке майбутнє, коли згасатиме сонце, захолоне земля позамерзають у ріках риби, серед грандіозних льодовиків блукатимуть останні люди, не знаходячи ні тепла, ні їжі, ні води. Верховини гір стояли кругом, схожі на фантастичні льодовики, а місячна напрочуд ясна ніч нагадувала такий згасаючий день, що носить уже в собі смеркання вічності. Черниш переступив з ноги на ногу і ненароком відчув є тепле спітніле плече. Це його, мов би, трохи втішило. Чим далі залишалась за ним рідна земля, чим більше сотень кілометрів розділяло його з нею, тим дорожчими ставали Чернешеві його бойові товариші, які, мов, дихали на нього її теплом, говорили до нього її мовою, несли в собі її вірні прикмети. Це почуття побратимства, мабуть, сповнювало інших бійців, проявляючись все виразніше і нестримніше, чим менше їх ставало. Певно, саме тому зараз, стоячи мовчазним суворим кругом навколо могили Брянського, вони все тугіше змикалися, інстинктивно тулилися плечем до плеча, ліктем до ліктя, щоб відчути на собі живий людський дотик, тепло товариства. Єдине тепло серед холоднечі цих чужих гір. Брянського в тих же порусинових чобітках Загорнули в плащ палатку І опустили в могилу. Його образ, оповитий красою вірності, Залишиться назавжди в наших серцях. На честь більшовика-гвардійця Воронцов виняв здоровий рукою З кобори свій важкий трофейний парабел з яким не розлучався з часів Сталінграда, салют. Віддаючи останню шану офіцерові Великої армії, всі присутні піднесли вгору свою різноманітну, велисткуючу при місяці зброю, вітчизняну і трофейну, різних систем і різних армій світу. Вистрілили по команді в небо раз, і в друге, і в третє. Цю ніч рота Сагайди пробивалася за піхотою через міжгір'я, тягнучи за собою коней, нав'ючених мінами і матеріальною частиною в сідлах системи Брянського. І було незвично, що вже не йде перед ними твердою ходою, щораза заглядаючись, білявий, спокійний юнак з радумливими очима. У строєвій частині полку кресляві вже знімали копію з топографічної карти і наносили позначку на висоті 805 в тому місці, де його поховали. Міжгір'я біліли внизу, затоплені молочними озерами туманів. Місяць схилився на захід. Каміння нахолонуло за ніч, і бійці промерзали в гімнастерках. «Черниш, яке в нас сьогодні число?» спитав похмуро та гайдашку, трягаючи поруч. Він зірвався цієї ночі по камінню в якийсь крутояр, і пошкодив ногу. Черниш не знав, який у них день. Йому здавалося, що вже минуло дуже багато часу від тоді, як вони ведуть бої в Трансильванських Альпах. «Не знаю», – відповів Черниш глухо. «Між іншим, мати в нього зовсім стара. Одна. Вона жила з його атестата. Я вирішив послати їй свій. га? Добре зробиш. Я теж частину пошлю. Мої обійдуться. Справді. Навіщо нам гроші? Говорив Дар'ї Сайда. Що мені буде? Треба. Я матиму й без грошей. А їй пошлю. Все-таки поміч. Юра писав їй про мене. Яка у мене історія з рідними? Так вона в кожній листі і мені привіт передавала. Також називала... Каміння вилискувало проти місяця холодними тьмяними скалками. Добре, що ми їх добивали на місці, несподівано сказав Сайда. Ніколи, ніколи не братиму в полон, все нищитиму, нікому не дам пощади. От пекучої туги руки Черниша стискалися в кулаки. Здається, в його короткому житті ще не було такого горя, яке могло б зрівнятися з цим. Брянський був його першим справжнім другом на фронті. Ця сувора чоловіча дружба, яка не раз випробовується смертю, забувається важче, ніж перше кохання. Як видиво стояла перед чернишем дівчина з веслом на березі моря. Стояла й сміялась до сонця. Він бачив її на фотографії у Брянського і тепер звертався в думках до неї, як до живої. «Люби! Кохай його! Кохай!» – закрикав він у нестямі, «Кохай! Хоч він ніколи не повернеться до тебе з цієї висоти, як і боєць Гай зі своєї. Не вернуться! Кінчиться війна! Загремляться люди на честь перемоги! А вони залишаться тут, на чужині, як наші вірні застави. Так люби ж його, не забудь до віку. Люби, люби його, не забудь ради іншого. Може, тоді він буде тут не такий самотній. А наступного ранку якийсь молодий сепер, проходячи слідами батальйону і ставлячи указки, побачив велику брилу, під якою був похований Брянський. Вона була на ведноті. Їй було легко помітити кожному, хто йшов по указках. Боєць рубанув кілька разів кайлом по каменю і вирізбилось ел із стрілкою, обернутою на захід. Цього ж ранку бійці Сайди, видершись на останній хребет, полегшено зітхнули, як мореплавці, що після далеких мандрів нарешті побачили довгождану землю. Внизу, мов дно висохлого моря, розкинулось величезне плато, яке зеленіло виноградниками, нивами і садами. Милував і заспокоював око бійців цей шмат нивного простору в горах, що розкинувся на десятки кілометрів, хоч вдалені на заході знову синіли і синіли гори. А це, мабуть, і є оті альпійські луги, звернувся Сагайда до Чернеща. Які? Колись до війни у нас були парфуми, альпійський луг. Я їх одного разу подарував мусі на іменині. Догораючи, диміли внизу населені пункти. Шляхами рухались бронетанкові частини і маси кінноти козачого корпусу, що прорвалися десь зліва.